Lau delegazio izanen dira ibarraldekoa euskadikoa Nafarroakoa eta Frantziakoa Berrogeita mabilkalari orotara hogeita hiru urte zazpikoak zazpi modalitate bioki ezberdinetan Nahiz partida guziak azparneko berria trinketean jokatuko diren 60 punta miarritzeko jaialaian izanen da. Mendeurrena ospatzeko zergatik txapelketa bat hautatzu duten galde egin diogu lehennik Anji errandoneari iparraldeko batzordeko idazkari nagusia Da. Bi hauta izan ditugu. Alde batetik, ondi bat egitea, lehengo pilotari tardu tadunekin, edo gazten muntatu muntatu uh, bat Eta bon, guk ahont uh, garapen program ondi bat ezagidugu, uh, uh, prestatzen garapen program ondi horie amosta oi urte iraunen du, eta gurentzat helburua die gaztieri. Gazteekin lan egitea, gazteekin aintzinatzea. Beraz pentsatu dugu hoezela uh, lehiak eta bat antolatzea eta okasiunea zen gure selekzioa egitea, Ipagaldeko selekzioa. Eta bon lastegetor giitzaigu di, zertaako ez es, euskadikoa gobituko Nafarroka nafarboka eta zertaako ez Frantsesesa zedakuntzako hor selekzioa. eta denek segitan ijan dute Eta Eeta orduan ikusi dugu gure gutxi gora hori zen te astapenean, Batu kaxik urte bat lan egiten dugula hori buruz eta bon, zinezpo zigaz, eta horriko dide eta kuseko dugunula tolatuko den Iparraldeko zelektzioa. Zendako iparraldekoa eta Frantziakoa, ezin ziren biak batean sartu? Ez, yes, e, ba iten altzien, behinan Iparraldeko pilota batzokoteak betetzen ditu egun urte, eta nahi izan ginuen guen gain hartu nahi bali montzu, gure selekzioa egin, ala bat zen. Eta itzeginez, Lilu Itxeverria ekin, eh, segidan idei onatxe emandun. Segidan berak emandu ba imena, ortea estapenean emanazuen ba bai, Franzia etoriko da jokatze hori, ez da dudarik. Eta eduritzu zaigu, ongizela, iparaldea behaldetik, Franzia behaldetik izatea. Jakinez, elkarraitzia izan dugula, pilotaria gautatzeko. Gotzon, enbilekin ere mintzatu gira Euskadiko Federazioko presidentea da. Olako txapelketa bati, ze garrantzia emaiten dion galegin diogu. Bai, bai egilesan, bueno, aukera bada, selexio, parte hartzeko txapelketa bat, eta ez dazkau, aukera asko, eta, eta bueno, gure partetik oso kontentu, parte hartziaz, eta bueno, gaina gota bi urteaz piko txapelketa bada, eta bueno, gazteai aukera matiaz. Euskal selekzioa aipatzeko zein da momentuntan egoera? Egia esan, eh, jertentzunean ba danak ilusio hondiei egin ditun. Oraingo hemenekin bat onartu da, baina hemenekin hau lege bihurtu ber da. Eh, senatutik pasaberdu eta bein senatutik pasatzen danean, ba ja dira beste prozesu batean, eh, hitzein berko deu e, federazioekin, baino si bai espainiko federazioekin. Eta, bueno, behor ba, e, ikusiko dugu ba, berrakordioak irizten dian, eta gero ba, Nazioarteko federazioko e, batzorden nagusian onartuak izan berko dela. Azkenian, e, ikusten bada posiblia dela, behor ba, boskatu ingo dute bazkidiak, e, Nazioarteko federazioko bazkidiak, eta onartuak, geha, bo, iz, onartuak izan berko geha, eta bueno, hori gana lortzen bada, beha posiblia izango da, selekzio eukitzea.